De blir aldrig för gammal för att vara en tråkig gammal f***a som vill eh, lyssna på busringningar. Ja. Gjorde av en fet, äcklig, medelålders ful man. Du, jag hatar dig. Ja, bra. Och ibland en smal kille som heter Bubba. Dra åt helvete. Och du kan jag. dra och knullar i pajar. Fula, äckliga, skitiga ringningar till idioter. Nu ringer jag på. Så, du har ringt på. Ursäkta. Till eh, gubbjävlar som står och skriker åt sig själva. Du dög, du dög. Till kvinnor som tappar fattningen för ingenting. Är det Va? Vi har hållit på sedan 2004. Och du kommer älska Eurocop när du väl kommer in i det. Ta och släpp på dina hämningar. Lär dig och ha kul för en gångs skull. Nu kör vi det här. Ja. Välkommen. In till LunarTube. Oj! Va bra. Kom ut nu så får vi mötas öga mot öga. Det här ska bli ett nöje. Det håller jag med I, i, i. Vad? Ja, alltså du skaffar ett konto på LunarCop. Mhm. -mm. Sen donerar du. Ja. Och så kan du lyssna på allting det roliga. Mm. LunarTube. En tjänst från Eurocop.nu.